نستعيد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد العبد ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آبه وصحبه أجمع أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله Usikum wa iya ya bitaku Allah Faqad faazan mutakum Muslimin dan Muslimat Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam sebuah hadith Riwayat daripada Abi Hurairah Radiyallahu anhu Kata dirja'a rajulun ilan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Faqala إني مجهود فأرسل إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلنا كله قلنا مثل ذلك لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا الليلة فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله فانطلق به إلى رحله فقال لمرأته أكرني ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأة هل عندك شيء؟ قالت لا إلا خود صبيان. قال فأعللهم بشيء. وإذا أراد العشاء فنوميهل. واذا طال ضيفنا فاطفي السراج واريه ان ناكل فقعدوا واكل الضيف وباتا طاوين فَلَمَّا أَصْبَعَ رَدَى عَلَى النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَقَدْ عَجِبَ اللَّهُ مِنْ صَمِعِكُمَ بِطَيْفِكُمَ اللَّيْلَةِ أو كما قال hadisahih mutafakun alayhi soal sahabat nabi Abu Hurairah r.a. dia menceritakan Kata Abu Hurairah, satu orang lelaki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata lelaki itu ini majhud, Abu Hurairah cerita. Dia kata satu hari, ada satu orang lelaki jumpa Nabi. Bila dia sampai depan Nabi, dia kata ini majuhud. Dia kata aku ni susah, miskin, hidup, sengsara, perut-latak. Itu maksud majuhud. Ha? Majuhud ni semua sekali. Susah, miskin, hidup dalam sengsara, perut-latak. Mee satu lelaki laki jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata dekat Nabi inni majhur dia kata aku miskin aku susah aku aku lapar aku hidup dalam sengsara fa arsala ila ba'dhi nisa'i nabi bila dengar macam tu nabi terus bawa dia jom bawa pergi ke rumah ke rumah isteri-isteri nabi Nabi bawa dia, jom di rumah aku. Nabi bawa di rumah isteri Nabi. Bila sampai sana, فقال, kata isteri Nabi, Ia tiba isteri Nabi kata, Demi Allah, Tuhan yang membangkitkan kamu, Wahai Nabi, menjadi Nabi. Tak ada apa di rumah kita ni melainkan yang ada ayam saja. Eh, satu orang susah main jumpa Nabi Nabi pun kesiakan dia bila dia kata dia miskin, dia susah perut lapar, hidup dalam keadaan sengsara, Nabi rasa kesiakan ke dia Nabi kata jom pergi ke rumah Nabi ingat bila pergi ke rumah dia ada benda nak bagi makan bila sampai di rumah dia tiba-tiba isteri nabi kata kepada nabi dia kata wandaziba asaka bilha demi Allah Tuhan yang menjadikan kamu rasul yang sebenar ma illa nahud tak ada apa di rumah kita ni ayam aja ada ثم ارسل الى اخرى nabi pun dah dengar macam tu ajak kawan susah kawan miskin kawan lapak ni jadi ajak dia jumpa di rumah isteri lain pula faqalat mithla zalik hatta qulna kulluhunna mithla zalik la wallazi ba'ataka bil haqq ma indi illa ma di rumah isteri hat berikutnya pun jawab macam tu juga Demi Allah Tuhan yang menjadikan kamu nabi yang sebenar, rumah kita ni tak ada apa nak boleh bagi kau orang, ada ayam aja. Dan demikianlah seterusnya nabi wafir rumah isteri hak seorang lagi, wafir rumah isteri hak seorang lagi. Jawatan semua isteri nabi sama aja, jawab kata tak ada apa di rumah fakwan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila dah tengok semua isteri dia kata tak ada apa di rumah. Nabi bawa sahabat ni pergi jumpa. Sahabat-sahabat Nabi haduh ada ramai di masjid. Nabi kata, "Mayudifu hada al-laila." Nabi kata, aku nak tanya kamu semua, siapa di kalangan kamu yang sanggup terima dia ni jadi tetamu hangpa pada malam ni?" Nabi nak tolong dulu Tapi oleh kerana tak tertolong Sebab Nabi pun susah Sebab di rumah isteri-isteri Nabi pun tak ada apa yang nak boleh tolong kawan ni Maka tak ada Allah dah Nabi bawa sahabat yang susah, yang miskin Yang dalam keadaan lapang ni Nabi bawa pergi balik ke masjid Depan sahabat ramai-ramai ni Nabi tanya sahabat lain Siapa sanggup terima sahabat kita yang susah ni Untuk nak jadi tetamu malam ni faqala rajulun minal ansar seorang sahabat nabi daripada golongan ansar orang Madinah. dia kata ana ya rasulullah dia kata tak apa bagi ke saya bagi ke saya tak apa saya terima dia ni jadi tetamu saya malam ni jom dia kata faqalaqa bihi ila rahlih maka dia pun bawa sahabat hak miskin hak lapang pak susah hidup ni bawa kawan ni pergi ke rumah dia faqal limraatihi bila sampai di rumah dia kata ke isteri dia ni sahabat ansar ni bawa kawan susah kawan lapak, kawan miskin ni buat di rumah dia bila sampai di rumah dia kata dekat isteri dia akrimni daifar rasulillah sallallahu alaihi wasallam dia kata tolonglah sedaya upaya dia kata kita layanlah kita muliakanlah kerana dia ni bukan tetamu kita tetapi tetamu nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata layanlah dia ni. Dia ni bukan tetamu kita sebenarnya. Sebenarnya dia ni tetamu Nabi. Tapi Nabi tak ada Allah dah. Nabi tak ada apa nak boleh tolong dia, maka aku tolong bawa dia balik naik ke rumah bagi pihak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolong layan dia ni elok-elok, dia ni tetamu Nabi. Sahabat Ansar ni kata. Wasiri riwayah. Dia kata dalam satu riwayat lain kata Kala limraati laki laki ansar ni bila buat balik orang miskin ni rumah dia dia kata ke isteri dia dia kata halain dikah halain dikisai dia kata ni dia rumah kita ni ada apa-apa ke aku boleh nak bagi makan dekat dia ni ni habis sanggup depan nabi tadi ni dia pun tak tahu rumah dia ada tak ada makan tapi oleh kerana kesian dekat kawan ni Oleh kerana kesian ke Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Dia ajak pergi di rumah dia Bila dah sampai di rumah dia baru tanya isteri dia Hal'indaki syait Dia kata di rumah kita ni ada apa-apakah kata jawab isteri sahabat ni dia kata la illa qutabian dia kata tak ada apa dia kata qaada pun sikit aja cukup makanan anak-anak kita dia kata tak ada dia kata habang kita pun tak ada abang dia kata ada ni buat anak-anak kita makan waktu ah, aja ada kata laki-laki ni dia kata ke isteri dia buatlah apa-apa yang boleh ke anak-anak kita ni supaya dia lupa pada makanan itu dia bila isteri dia kata tak ada apa, ha, ada sikit aja makanan, ni pun habuan anak jawab sahabat al ni dia kata dekat isteri dia dia kata lah ni legu ni ham buatlah apa apapun janji anak kita terlupa makan dia kata wa iza aradul aisha fanawimihim dia kata kalau dia buat teringat nak makan kalau dia buat teringat nak makan malam al-aisha maksud dia makan malam kalau al-aisha semua yang aisha, aisha. kalau al-aisha a'in bari atas dia jadi makan malam dia kata wa iza aradul 'asha dia kata kalau anak-anak ni teringat depa tak makan lagi dan depa nak makan malam fanawwi minhum bagi depa tidur. Dia kata jangan bagi makan. Pasal apa? Pasal makanan tu dia nak bagi dekat tetamu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa iza dhakhana dhaifuna dia kata tak lagi, dia kata bila tetamu kita masuk dalam rumah, dia kata lepas kita jamu makan, kita pada lampu bang. Bagi pada padak lampu, bagi gelap, bagi dia tidur bang. Wa arihi anna kul. Dan kalau boleh, masa dia makan tak lagi kita tunjuk, kata kita dah makan. Dia kata pasal dia pun tak nak makan isteri dia pun tak nak makan makanan tu buah-buah anak-anak anak-anak ni pergi bagi tidur bukan? dia dengan isteri tak makan bagi tetamu Nabi makan Wa arihi anna na sead lagi bila dia makan kita tunjuk kata kita dah makan dia kata adu. bila dia dimasuk dia panggil tetamu ni masuk mai duduk wa'atala taif bagi tetamun bagi taif memakan wabata taawiyayni maka dua suami isteri itu tidur pada malam itu dalam keadaan perut kosong setelah-setelah falamma asbah esok pagi-pagi lagi rada ala nabi sallallahu alaihi wasallam ha? dia cepat-cepat lepas semayang subuh jumpa nabi sallallahu alaihi wasallam cerita dekat nabi apa yang dia buat semalam Esok ni, pagi-pagi lagi pergi semayang subuh, lepas tu jumpa Nabi, beritahu ke Nabi. Dia kata, Ya Rasulullah, tetamu yang kamu minta suruh balik, bawa balik ke rumah layan semalam, aku balik rumah aku. Dan kebetulan di rumah aku pun tak ada makan. Melainkan makan ha anak kami punya. Dia kata, maka kami bagi anak tidur dalam keadaan tak makan. Kami jamu tetamu ni makan. Aku dan isteri aku pun tidur kurut kosong. Aku buat ni kerana Allah. Kerana dia tetamu kamu, Ya Rasulullah dicerita kepada Nabi macam tu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, laqad 'ajaballahu minkum faniyakuma ya bi tayfikuma al Nabi kata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat kagum dengan perbuatan kamu suami isteri terhadap tetamu kamu berdua pada malam tadi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala redha pada kamu hadis itu hadis sahih muttafaq alaih sebab ulama mengatakan itu hadis sahih muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah itu secebis itu secebis ada potongan daripada kisah sahabat-sahabat Nabi kan kita mengaji agama ni kita tak berasa kita mengaji sangat dah kan apa apa macam orang lain tengok Brazil malam ni kita main mengaji kita berasa kita mengaji sangat dah tapi kita tak tahu lagi sama ada kita boleh amal ataupun tidak apa yang kita menghati. Dia begitu. Kan? Ini ha, muslim ini terus cakap lah kan, tempat. Di masjid mana orang-orang kan? ha, lagi tak main riahat ini. Lagi tak final. Lagi tu lah jadi lebih ha, Ini pun Alhamdulillah kan? Ada tengah masjid itu sahabat saya kata sampai tinggal lima orang cancel kuliah turun Ustaz kita menyunggit balik tengok bola juga Ustaz <laughs> kan dia kata Di, kita dapat lagu mana lima orang dia kata tak pernah sabar dia kata lima orang kita semayang Maghrib kita salam-salam dengan depan kita kata Riva jom balik tengok bola dia pun balik tengok sana kan, aku jatuh tuan-tuan berjaya bola ni, bukan kata ni supaya supermarket kosong kita tengoklah ni supermarket kosong sebulan ni orang berniaga supermarket duduk gaduh duit nak bayar sewa lot perniagaan tak lepas supermarket kosong tu tempat seronok tempat shopping ini bukan tempat seronok masjid ni ni tempat nak melenguh kaki main tempat nak mengaji kalau orang korang itu biasa tempat seronok pun orang korang Yusuf Haslam pun Rumi Bila dia tayang film musim bola ni nah Muslimin dan muslimat Yang dirahmati Allah sekalian Demikianlah berjaya -nya. Ha, Berjaya -nya, Yang memperkenalkan bola Kepada masyarakat dunia Sehinggakan habis semua sejak Kerana tarikan bola nah Muslimin dan muslimat Yang dirahmati Allah sekalian Kalau di peringkat itu kita gagal Adakah kita nak bercakap di peringkat ni? Peringkat hadis ni peringkat tinggi. Peringkat mereka mengikut ayat perah. Tuan-tuan Teng -teng -teng tengok dalam suratul hasy. Ayat 9. Allah sebut. A'udzubillahimina syaitanir rajim. Wayıqsiruna ala anfusihim walauka nabihim khasafah. Ayat 9. Suratul hasy. Tuhan kata dalam ayat tu wayu siruna orang ala orang-orang yang beriman itu mereka mengutamakan orang lain di atas diri mereka walaupun Nabi semata-mata walaupun depa sendiri hidup dalam kemiskinan itu ayat Quran Sahabat Nabi kita baca tadi sahabat Ansar sahabat Nabi orang Madinah tadi depa jumpa ayat ni tak Tuhan baca Allah sebut dalam ayat ni wayu ziruna ala anfusih dia ada sifat orang beriman itu ialah depa mengutamakan orang lain atas diri depa sekali. Walaupun kan pemkhassah walaupun depa sendiri miskin tak ada duit depa sanggup bagi duit depa kat orang depa rasa lebih miskin. Tuan pembaca sejarah macam mana cerita tentang sahabat nabi yang cedera parah lepak pula. Hadhar dalam keadaan sederah parah ni dalam keadaan duduk tunggu saat mati ni dahaga dahaga satu pasal teruk orang yang kedua dahaga orang nak mati orang nak mati berdasarkan hadis Nabi Nabi kata semua orang nak mati dahaga bahkan dalam satu hadis Nabi kata orang nak mati ni dahaga kalau kamu buat main laut tujuh lautan yang masuk dalam mulut dia dia tidak akan hilang dahaga Tentu, itu orang nak mati Siapa juga siapa juga anak mati salah satu daripada derita sebelum dia menemui mati ialah derita dahaga. Sekeliranya buat mai air sebanyak tujuh lautan mai dok tuang masuk dalam mulut dia dengan tujuan nak pergi hilang dahaga dia. Nabi kata tak hilang dahaga dia. Dia mati dalam keadaan haus dahaga. Sahabat Nabi yang cedera parah dalam medan perang dah agak duk minta na na na nak ni duk minta ayah, ayah, ayah, ayah, Allah buat amal ayah kat dia, dia dengar. Sahabat hak seorang lagi cedera parah, sebut ayah juga. Dia tolak ayah tu. Dia beritah bagi kat kawan aku. Aku rasa dia lebih perlu daripada aku. Kau Kawahat bawa ayam ni, awak pergi kat kawan sebelah. Dengan sebelah lagi ayam-ayam, dia kata tak apa lah, bagi kat dia dulu. Aku rasa dia lebih perlu daripada aku. Akhirnya sampai ke hujung, hak hujung nak patah balik-balik balik ni. Tengok-tengok mati belakang dah. Hak mana yang wakil ayam tak mau suruh bagi kat kawan tadi, mati belakang dah. Lah-lah, siapa seorang pun tak dapat minum ayam tu. Demikian sahabat Nabi. Nak mati dah tu, duduk, duduk kira orang kita hari ini terus saya kata mati dengan duduk sehat duduk kira kita lagi takkan nak kira kita tak apa lagi duduk fikir nak penaya orang lain Ini dia lah jawab kita daripada ajaran Quran dan daripada contoh yang ada di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. sifat orang yang beriman dalam surah Al-Insan Allah kata A'udzubillah minasyaitanirrajim wa yuta'imun al-ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa atiran Inna ma nutaimukum la nuriyud minkum jazaan wala shukura. Sudah Allahul Adzim. Jadi kata dalam ayat itu orang-orang yang beriman itu, wajib ala hubb. Dapat bagi makanan kepada orang-orang lain makanan yang mereka suka. Dan tengok. Boleh bagi makanan kita ke orang lain pun dah cukup baik dah. Tapi orang yang beriman itu, ada Dia bagi makanan yang dia paling suka. Kalau di rumah dia ada derian, derian yang dia paling suka tu. Dia tahu ni, derian ni, pokok ni, buah ni paling elok. Itu dia bagi ke orang. Maksudnya cukup tinggi lah. Keimanan cukup tinggi kita bagi juga kepada orang tapi kelas ambil kita tahu kenal kita bagi kepada orang tapi Allah kata orang yang beriman wayutaimu na'ama ala hubb depa bagi makan kepada orang-orang lain makanan hak depa paling suka miskinan wayatim wa asira depa bagi kelebihan makanan ini depa bagi keutamaan kepada orang miskin kepada anak yatim dan juga kepada orang-orang tawanan Hmm. yang ni kita duduk baca di Masjid Jelutong, lah ni lah ni di Masjid Jelutong kita duduk baca tajuk ni duduk baca tajuk bagi makan ni pada siapa yang lebih haula kita bagi makan ha? nombor satu dia kata lebih haula, lebih hafad lebih utama kita bagi makan kepada orang miskin yang orang miskin itu beriman dan bertakwa pada Allah, ini paling baik bagi makan kepada orang miskin. Kemudian pula orang miskin yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Pasal apa? Nabi kata kalau kamu bagi makan kepada orang miskin yang bertakwa kepada Allah. Makan yang kamu bagi itu Allah izinkan dia jadi kuat. Dengan kuat dia, dia lebih lagi ibadat pada Tuhan. Bila dia ibadat pada Tuhan. dia antara sebab-musabak dia kerana makanan yang kita bagi. Kita boleh pahala daripada Allah subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kata, jaga-jaga. Jangan sampai kamu jamu makan dekat orang-orang jahat. Pasal apa? Pasal bagi makan orang-orang jahat, dia jadi kuat. Dengan kerana dia makan makanan kita bagi. Bila dia kuat, bertambah jahat yang dia buat dekat Tuhan dia. Jadi, Allah SWT ceritakan kita orang-orang beriman. وَيُتَعِمُونَ طَعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِنًا وَيَتِيمًا asira. Orang-orang ha, yang beriman, dia bagi makanan yang dia suka dekat orang miskin, dekat anak yatim dan juga orang-orang tawanan. Innama Dan mereka bila bagi makan, tak ada tujuan lain. Melainkan kerana nak cari reba Allah. Kalau mereka buat baik, bukan ada tujuan lain. Bukan kerana buat baik ni, esok aku harap dia buat baik ke aku, tak ada buat baik ni kerana nak harap keredaan Allah. La nuridu minkum jaza'a aw syukura. Dan orang yang beriman bila dia bagi kebaikan, dia buat baik, bila dia bagi makan pada orang, dia tidak harap daripada orang hak dia tolong ni jaza'an, balasan. Wala syukura. Bahkan terima kasih pun dia tak harap daripada orang yang dia buat baik. Ni orang beriman. Kita tuan-tuan, kita buat baik. Kalau contoh tak ingat kebaikan kita kita ungkit sampai mati. Itu bukan sifat Allah murni. Kita buat baik habis dan habis selesai. Kita pun tak mau ingat lah kebaikan apa yang kita buat kerja. Tak payah ingat. Allah subhanahuwataala ingat cukup. Kalau kita ingat, lepas tu kita ungkit pula. Nabi saw diwasi dalam kata. Ketika Nabi jalan melewati satu kawasan kubur, dia tiba, tiba Nabi kata dekat sahabat dia, sesungguhnya penghuni kubur ini sedang kena azab. Sahabat kata, pasal apa? Mereka kena azab, Ya Rasulullah. Nabi kata mereka kena azab bukanlah kerana perkara besar pada sangkaan mereka. Mereka kena azab ni kerana mereka buat satu benda yang mereka duk sangka benda tu bukan benda besar tetapi di sisi Allah itu benda besar. Dia patut sangka benda yang dia duk buat ni benda kecil, datang jadi dosa. Di sisi Allah itu dosa besar. Sahabat kata, "Apakah perbuatan itu ya Rasulullah?" Nabi beritahu, "Di antaranya ialah mengungkit kebaikan yang dia buat kepada orang." Kita ungkit benda baik yang kita buat pada orang, kita do ingat, kita ungkit, duk tak ada apa. Biasalah kita buat baik kita berhak ungkit. Rupa-rupanya di sisi Allah Mengungkit kebaikan yang kita buat Melayarkan kita kena alat dalam orang Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian Mudah-mudahan Allah pelihara kita ya, Mudah-mudahan Allah pelihara kita Yang pertama Allah bagi ke kita kekuatan untuk buat baik Allah bagi kita kekuatan Kuat untuk nak buat baik Buat baik ni banyak lah Main muslim mengaji baik bagi kekuatan untuk nak main masjid nak mengaji ni bagi kekuatan dekat kita minta Allah bagi kekuatan. Yang kedua minta supaya kebaikan yang kita buat ni kita tidak akan ungkit dan kita tidak akan sebut dekat siapa-siapa. Sebaliknya kita minta kebaikan yang kita buat ni kerana nak cari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Balak tadi hanya Allah yang tahu apa yang Allah nak bagi dekat kita semua. Mudah-mudahan mukadimah itu bagi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Nurul Ihsan jilid 2 muka surat 137. Muka surat 137. Malam ini kita akan masuk satu surah baru iaitu surah at Surah At-Taubah Madaniyah. Dia kata Surah At-Taubah yang diturunkan di Madinah. Dia kata melainkan dua ayat yang akhirnya. Maka 131 ayat. Tiada di surat basmalah padanya, basmalah. Jangan baca bismillah ha? Dia bila dia sebut ba sin mim alif lam lam ta baca dia basmalah. Kalau dia sambung ba'skin min alif lam lam ha alif lam ra ha mim semua tu baca dia bismillahirrahmanirrahim. Abila sekerat tu aja basmalah. Baik. Dia kata surah at-taubah ini dia kata 131 ayat. Daripada 131 ayat itu 129 turun di Madinah. Begitu maka tiada di surah maksudnya tidak ditulis pada awal surah at-taubah ini bismillahirrahmanirrahim tak ada tulis contoh buka lah mushaf Uthman ni mana pun surah at-taubah ataupun nama dia satu lagi surah baraah tidak ada bismillahirrahmanirrahim tidak ada basmalah begitu Baik, kerana Rasulullah SAW tidak suruh dengan dia. Ah. Dia kata, pasal apa? Pasal Nabi tidak suruh orang nak baca surah Baraah ini ataupun surah At Taubah ini, Nabi tidak suruh mereka mula dengan bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Seperti yang diambil daripada hadis Nabi. Ah. Ini jelas daripada hadis, Nabi tak suruh sahabat yang nak baca surah ini mula dengan bismillah. Ataupun kerana basmalah itu aman. Sedangkan surah ini turun dengan pedang. Yang dengan membatalkan perjanjian aman dengan musyrikin, Ataupun dibilang juga ia daripada surah Al-Anfal. Dengan taubah itu adalah satu surah. Dia. Ha, dia kata ini diantara sebab-sebab. Kenapa surah Al-Taubah tak dimulakan dengan basmalah. Satu, dia kata, pasti sekali pasal Nabi sendiri Tak pernah suruh orang mula baca surah Tawbah Dengan Bismillahirrahmanirrahim Itu satu Yang kedua pasal apa? Pasal isi kandungan surah ni Cerita pasal perang Sedangkan Bismillahirrahmanirrahim Ini adalah ayat yang menyentuh tentang Belas kasihan dan rahmat Maka dia tak sesuai tak sesuai surah yang nak cerita pasal perang nak mula dengan bismillahirrahmanirrahim tak sesuai dia kata itu satu kemudian yang ketiga dia kata ada juga pendapat kata surah al-taubah ini sebenarnya adalah sambungan daripada surah al-anfal dia bukan satu surah asin sebaliknya dia adalah surah al-anfal dia sambung surah al-anfal itu pula satu pendapat yang lain Katakanlah Allah Subhanahu wa Taala: Bara'atum min wa Rasulhi ila al-ladin aatum min Inilah kenyataan lepas daripada Allah dan Rasulnya, sampai kepada segala mereka yang ni segala kap musyrikin yang kamu berjanji berhenti perang daripada sekalian mereka itu. Nih ayat ni turun. Allah nak suruh Nabi Muhammad pihak habak ke Allah kapi'ah musyriqin adu-adu ni kata semua perjanjian yang kita buat kata kita tak mau nak bergaduh semua perjanjian itu batal mula daripada hari ni sampai 4 bulan saja tempoh hampa dibenarkan bergerak bebas ke sana sini selepas 4 bulan kalau hampa masih kapi'ah kita perang itu maksud dia Ni, yang maksud kata surah barat ah, ni. Nabi Sebelum turun ayat ni Nabi ada buat perjanjian damai Dengan Yahudi, dengan kafir Quraish Dengan macam-macam Musuh Nabi ni semua tanda tangan Satu perjanjian damai Perjanjian gencatan senjata Islam tidak akan serang kafir Kafir tidak akan serang Islam Islam tidak akan tolong Mana-mana orang yang nak serang kafir Dan kafir tidak akan tolong Mana-mana golongan -mana nak serang Islam itu perjanjian damai. Tak lama lepas buat perjanjian damai, Allah waktu ayat ni. Ayat ni nak bagi tahu kata semua perjanjian yang dibuat sebelum ni batal. Dia tak batal sekejap-kejap, dia ada tempoh peralihan itu. Nampak, peralihan itu penting sampai Oktober 2003 tempoh peralihan itu Allah subhanahu wa ta'ala dia turun ayat ni ayat yang mengatakan semua perjanjian yang dicapai sebelum ni perjanjian itu semua batal tapi tak batal hari ini dia bagi tempoh 4 bulan dalam tempoh 4 bulan tu harap-harap orang kafir ni cuba nak faham Islam ni cuba nak dengar ayat Quran kata macam mana cuba ambil letih apa dia Islam dan sebagainya mudah-mudahan dalam tempoh 4 bulan ni mereka boleh fikir dan mereka boleh nampak Islam ni bagus mudah-mudahan dengan itu mereka boleh masuk Islam tapi selepas tempoh 4 bulan untuk mereka berfikir ni kalau mereka masih nak kekait atas kapiah Nabi kata kita akan terang ini surah at-taubah ataupun surah barah begitu baik tuan-tuan kita kena sebut apa cerita sebelum daripada ni bila turun ayat ni ayat daripada surah at-taubah ni Allah subhanahu wa ta'ala turun surah at-taubah ni pada Nabi pada tahun 9 Hijrah kita ya, ingat 9 Hijrah tahun berlaku perang tabuk perang tabuk satu perang yang berlaku ketika negara dalam keadaan inflasi. Perang tabuk ni jadi ketika negara dalam inflasi. Harga barang semua gali Dia kata semua mahal. Sampai nak beli apa pun mahal. Pada masa tu berlaku perang tabuk. Tentera Islam nak turun pi dalam perang tabuk. Nak beli senjata tak ada duit. Sehingga Sehinggakan Nabi bangkit berdiri di depan sahabat-sahabat semua. Nabi kata, siapa di kalangan hampa semua yang ada duit lebih? Yang nak bagi duit itu untuk kegunaan perang tabuk? Bolehlah berbuat demikian. Inilah yang bangkit. Abu, ha? Bangkit Sidina Abu Bakar al-Siddiq kata dia nak bagi semua harta dia. Bangkit Sayyidina Umar Al-Khattab, dia kata nak bagi sekian banyak. Sayyidina Osman bangkit, kata nak bagi sekian banyak dan sebagainya. Sahabat-sahabat semua pakat bangkit, pakat nak bagi duit bukan sikit. Abu Bakar As siddiq sampai nak bagi semua. Nak bagi semua harta dia. Sampai Nabi kata, wahai Abu Bakar, apa yang hendak tinggal dekat keluarga? Eh? Sayyidina Abu Bakar kata, aku tinggalkan kepada mereka Allah dan Rasul. Dia kata, Nabi menangis, ini perang tabuk selesai perang tabuk turun ayat al-baraah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu nak bagi tahu bahawa perjanjian dengan orang kafir yang dibuat semua akan terbatal dalam tempoh empat bulan daripada hari ini. Sembilan Hijrah Nabi SAW alaihi wasallam dijangkakan nak turun buat haji pada tahun Sembilan Hijrah itu haji haji yang pertama Nabi Nabi diwahyi tiba-tiba saat-saat akhir Nabi batalkan, Nabi tak jadi Nabi buat haji pada tahun 9 Hijrah Nabi tak jadi pergi buat haji pada tahun 9 Hijrah kerana Nabi tak sanggup nak hidup berkuih dengan pokok buk, buk kapeah di Ka'abah pada masa tu, orang-orang kapeah pergi tawak di Ka'abah dalam keadaan tak pakai apa kita tu baca, buat haji di masjid ni hari Rabu, minggu kedua ha, ni dia ada kaitan, benar ni orang-orang kaki yang mesyirikin untuk buat haji di Mekah pada masa tu dalam keadaan bila tawak tak pakai apa Nabi SAW nak pi buat haji pada tahun 9 Hijrah Nabi kata tak boleh kerana Nabi tak sanggup nak hidup campur dengan buah-buah tak pakai baju untuk tawak ni maka Nabi tak pi pada tahun 9 Hijrah sebaliknya Nabi suruh Sayyidina Abu Bakar as siddiq pimpin sahabat-sahabat yang lain untuk pergi buat haji Nabi kata dia tak pi tahun ni tahun depan baru Nabi nak pergi Kemudian Nabi SAW suruh Sayyidina Abu Bakar bagi khutbah kepada Jum'ah Haji di Padang Arafah. Bagi khutbah dekat mereka cerita tentang apa-apa yang patut kamu cerita. Sayyidina Abu Bakar pun Sayyidina Bakar pergi bawa sahabat-sahabat satu kumpulan untuk Nabi buat haji pada tahun 9 Hijrah. Lepas Sayyidina Abu Bakar pergi, Nabi panggil Sayyidina Ali. Nabi kata dekat Sayyidina Ali, Wahai Ali, kamu jadi utusan aku. Kamu turut cina Bakang, pergi buat haji. Tapi di padang Arafah, aku mau kamu bangkit di depan Jemaah Haji. Kamu baca surah Al-Tawbah, surah Barahah, ayat 1 sampai ayat 40. Baca depan mereka, bagi mereka dengar. Dabeh itu kamu juga dikehendaki bagi tau kepada semua orang kafir yang ada di Mekah nu bahawa depa tidak akan masuk syurga melainkan kalau depa jadi orang Islam. Pi habaq benda ni kat depa. Nabi kada. Nabi suruh di Ali. Yang kedua, kamu bihabak dekat orang kafir, mola daripada Allah ni juga. Depa tak dibenarkan lagi untuk tawaf dalam keadaan tidak berpegaya. Nabi kata yang ketiga kamu pergi beritahu dekat orang-orang pihak -orang semua, semua janji yang dibuat dengan depan sebelum ni, janji nak berdamai yang dibuat dengan depan sebelum ni, semua janji itu terbatal dalam tempoh 4 bulan lagi. Nabi kata kat Syedina Ali Wahai Ali Kamu pergi sana Dan kamu beritahu Dekat orang Ka'piyah semua Tahun ni Penghabih Untuk dia nak buat apa pun Di Ka'piyah ni Mula daripada tahun depan Sepuluh hijrah Mula daripada tahun depan Orang Ka'piyah Aku tak pernah kan masuk Dalam kota Mecca Nabi kata Syedina Ali bin Abi Talib Bila Nabi kata begitu, Dia kata dekat Nabi Syedina Ali kata Ya Rasulullah Aku bukanlah satu orang Ahli pidat tu Aku bercakap tak fahsih, dia kata. Aku tidak nampak kenapa kamu suruh aku pergi bercakap benda ni di depan lepas semua. Sina Ali kata dulu. Bukan aku tak ngopi, dia kata. Tapi aku ni satu orang yang tak pandai bercakap. Aku tidak fahsih kalau bercakap. Maka aku tidak nampak sebab kenapa kamu nak suruh aku pergi bercakap benda ni di depan lepas semua. Nabi bila dengar Syidina Ali kata tu, Nabi kata dekat Syidina Ali, kalau kamu tak mau pergi, aku terpaksa juga pergi, Nabi kata. Ali bila dengar Nabi kata macam tu, dia kata tak apa saya pergi, katanya. Ini oh, sahabat-sahabat Nabi, sendiri tak mau, dia tak mau Nabi susah. Penting ingat balik kita baca bulan lepas. Kita baca bulan lepas. Nabi SAW alaihi wasallam pesan dekat sahabat-sahabat semua kalau siapa jumpa dengan di antaranya al-abbas buat benakan dia jangan ada siapa buat apa-apa dekat pak benakan dia Abu Uzaifah salah seorang sahabat Nabi bila dengar lagu tu dia kata apa kita bercakap lepas Oh dia kata kalau jumpa kita punya adik beradik kena bunuh kalau jumpa pak benakan dia tak payah bunuh demi Allah dia kata aku kalau jumpa al-abbas aku pancung dia sahabat Nabi ada orang main abang dekat Nabi, dia kata, Ya Rasulullah, Abu Huzaifah bersumpah, dia kalau jumpa apa yang kamu, dia akan tetap. Nabi menangis. Nabi pergi jumpa. Si Nurmag, dia kata apa? Dia kata, Ya Abu Hafs. Pertama kali Nabi panggil dia dengan nama Abu Hafsir. Ya Abu Hafs, dia kata. Betulkah dia kata ada orang nak pancung tengkok apa yang Nabi? Nabi tanya macam ni. Sayyidina Umar, bila dengar-dengar macam tu, dia jadi macam macam Sayyidina Ali juga. Dia dengar-dengar macam tu, dia kata, demi Allah, Ya Rasulullah. Siapa yang kata dekat kamu macam tu, itu orang munafik. Aku bunuh dia, dia kata. Itu dia. Eh, dia tak suka orang kata dekat Nabi dia. Demi Allah, Ya Rasulullah. Siapa yang kata dekat kamu macam tu, aku akan bunuh dia kerana dia munafik. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian Sahabat-sahabat Nabi Dia bersayang Nabi Bukan sayang memang Dia pas sanggup buat apa sahaja Untuk Nabi Sidina Ali bin Abi Thalib Bila Allah suruh dia pergi ke Mekah Di abang benda-benda tadi Dia kata dia ni bukan ahli pidato Mulut dia Lidah dia tak fasil nak bercakap Nabi kata tak apalah Kalau kamu tak boleh pergi Nampaknya aku tepat syafi Dia kata tak ya Rasulullah Aku pergi Dia kata Nabi kata dekat dia, mudah-mudahan Allah fasihkan lidah kamu. Dan mudah-mudahan Allah kuatkan hati kamu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bila sampai-sampai di sana, dia bercakap dengan lidah yang sangat fasih. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah. Ini cerita di disebalik daripada surah Barat. Ayat ini turun nak suruh bagi tahu kepada orang kafir bahawa perjanjian yang telah dibuat dengan nabi sudah terbatal. Depa diberi tempoh 4 bulan untuk nak fikir patut tak patut masuk Islam. Selepas 4 bulan kalau tak mau juga terima Islam, depa akan diserang dan akan diperangi oleh orang-orang Islam. Baik, dia kata di situ perjanjian itu perjanjian mutlak ataupun kurang 4 bulan ataupun lebih dia bagi masa sekitar lebih kurang 4 bulan macam tu. Fatihu fil ardi arba'at Maka berjalanlah kamu wahai musyrikin pada bumi selama 4 bulan dengan aman. Dalam tempoh 4 bulan ni apa masih bebas lagi nak berjalan mana pun. Mula daripada bulan Syawal dan tiada aman bagi kamu selepas dari selepas daripada nya. Start daripada Syawal ni Hampa boleh nak bergerak api kesana sini dan sebagainya, cukup 4 bulan daripada hari ini, hampa akan diminta bagi jawapan, nak masuk Islam ataupun tidak. Kalau tidak, kita perang. Begitu. Wa'lamu annakum ghayru mu'jizillah wa anna Allaham mukhzil kafirin. Dan ketakhwilah olehmu wahai musyrikin. <Employee> Bahawasanya kamu tidak melukut akan azab Allah. Sedih. Allah suruh Nabi diberitahu dekat orang kafir, Bahawa sesungguhnya orang kafir sekali-kali tak boleh melemahkan Allah Orang kafir jangan teringat dalam hati Kata mereka boleh lemahkan Allah Subhanahu SWT Dan Allah Taala lagi menghina akan segala kafir dalam dunia Dengan bunuh dan tawan Dan di akhirat akan dihina dengan neraka Allah suruh Sayyidina Ali bin Abi Talib dibaca ayat ini Ayat 1 sampai 40 surah Al-Tawbah dibaca baca de depan orang yang bagi Pergi de dengar ayat ni Ampa jangan ingat Kata Ampa nak lawan orang Islam Ampa boleh menang Kerana Ampa tidak akan boleh menghina Allah subhanahu wa ta'ala Sebaliknya Ampa pasti Akan dibinasakan dalam perang Di dunia dan di akhirat Ampa akan dicelong dalam neraka Biar apa kedepan wa adhanu minallahi wa rasulihi ilan na yaumal hajjal akbar dan beri ketahui daripada Allah Taala akan rasulnya kepada manusia tentang hari haji akbar ataupun haji besar iaitu hari nahar Iaitu hari yang kesepuluh 10 daripada Zulhijjah ini tuan-tuan nilah ya orang kita duk kata haji akbar istau ni haji akbar ni dalam Quran Dalam Quran Tuhan kata Haji Akbar itu ialah 10 Zul Hijjah 10 Zul Hijjah Ini maksud tiap-tiap tahun 10 Zul Hijjah itu hari Akbar Hari Haji Akbar Kita ni pandai Fidu Aika, Torah, Habak, Pak Orang Apa semua Kalau wukuf jatuh hari jemaat Haji Akbar Kita kata Dah tidak ada ayat Quran yang mengatakan, apabila wukuf jatuh pada hari jemaat, maka hari itu jadi haji akbar. Dan tidak ada hadis Nabi yang mengatakan, apabila wukuf jatuh hari jemaat, itu haji akbar. Tidak ada. Sebaliknya dalam Quran, Allah kata, yang dimaksud dengan Al-Hajjul Akbar, yang dimaksudkan dengan haji akbar itu ialah hari haji yang paling besar. Orang buat haji. Musim haji mula daripada satu syawal. Satu syawal mula musim haji. Berakhir pada sepuluh Zulhijjah. Itu dia panggil musim haji. Dalam tempoh masa daripada satu syawal sampai sepuluh Zulhijjah itu. Satu hari dipanggil hari haji akbar. Iaitu hari sepuluh Zulhijjah. Begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah s.a.w sudah được kebatlah ai Tony dapat haji akbar lah. untunglah depa pi Tony tak ada apa tak ada apa kalau kita pi sana kita pi buat haji buat tenggelam timbuil tenggelam timbuil buat pun kalang pukang haji kita jatuh bila wukuh hari jemaah apa pun tak ada makna bagi kita tapi kalau kita pergi, kita buat haji elok, kita jaga segala benda-benda yang dilarang oleh Tuhan, kita pelihara adab kita dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan haji yang kita pergi buat itu haji mabrur di sisi Allah SWT. Begitu. Baik, firman Allah, "Innallaha barii'un minal musyrikiina bahwasanya Allah Taala dan rasulnya itu lepas daripada sekalian musyrikin dan perjanjian mereka itu. Maksudnya Allah dan Nabi ungkai oh okay, habis semua perjanjian yang dibuat sebelum ini dengan orang-orang kafir dengan turunnya ayat ini. Maka menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan silina Ali dengan ini 40 ayat. Ini habis kita kata tadi. Allah subhanahu wa ta'ala suruh Sidina Ali turut Mekah. Dan di sana, Sidina Ali disuruh baca surah bara'ah ni bagi semua orang dengan surah bara'ah ataupun surah at-taubah daripada ayat 1 sampai ayat 40. Maka memberi ketahui Sidina Ali di Mina tentang hari nahari itu ha? Sidina Ali pun masa di Mina dia baca semua benda ni dengan baca ini. Segala hukum daripada Segala hukum daripada batal perjanjian yang diperbuat sebelum dan tempoh empat bulan itu. Ha, baca ayat ni orang kafir kena faham. Bahawa semua perjanjian yang dibuat dengan Nabi hanya valid, hanya sah untuk tempoh empat bulan saja. Lepas empat bulan, semua perjanjian terbatal. Bukan Nabi mukir janji, tetapi ini perintah Allah. Dan perintah ini dimaklumkan kepada semua orang aduk-aduk. Dan bahawasannya tiada haji lagi kemudian daripada tahun ini. Yang ini kemudian daripada 9 hijrah itu bagi kapiah musyrib. Dia beritahu dekat mereka, tahun ni last hamba nak buat apa pun di Kaabah ini. Mula pada tahun depan, 10 Zul Hijrah, hamba haram masuk dalam kawasan ini. Pada 10, Zul, pada 10 hijrah tahun yang berikutnya, itulah Nabi turun dia buat haji dan itulah haji yang nabi buat yang pertama dan yang pengabih dan haji nabi dipanggil haji wida ataupun haji wada haji pengabih haji perpisahan lepas pada tu tak lama nabi jatuh sakit dan nabi wafat begitu baik dan tiada boleh tawaf baitullah itu dengan telanjang bagi tahu dekat depa semua start daripada tahun depan jangan siapa main nak buat kerja macam tu dalam Mekah lagi dan benda ni hadis ni riwayat daripada Bukhari dia kata firman Allah fa in tubtum fa huwa khairul lakum dan jika kamu taubat yakni musyrikin semua kalau sekiannya mereka taubat dengan masuk Islam maka iaitu baik bagi kamu dunia diberitahu dekat depa kalau sekiannya depa bertaubat tinggal agama kafir sembah tokong masuk Islam itulah keputusan paling bijak wa in tawallaitum fa'lamu annakum ghayru mu'jizillah dan jika berpaling kamu daripada iman maka ketahuilah oleh kamu bahwasanya kamu itu tiada meluput akan azab Allah Taala daripada kamu diberitahu dekat orang kafir kalau depa tolak Islam depa tak lepas daripada azab Tuhan. Ya babak kan, depa. Lah ni kita ajak ikut Islam elok-elok. Kita bagi 4 bulan masa untuk nak fikir tentang Islam ni, baik tak baik untuk mereka. Dalam tempoh masa 4 bulan ni, saya dengar apa orang Islam duduk cakap. Saya dengar. Orang Islam duduk baca Quran, orang Islam ni akhlaq macam mana. Saya dengar, saya tengok orang Islam macam mana. 4 pengajaran Ampa dapat Buat keputusan Bahawa Islam memang baik Kalau sekiranya Selepas 4 bulan Ampa duduk mengeras juga Tak mau nak ikut Islam Ampa nak kekait Atas agama semua Dokong juga Ampa jangan ingat Keputusan yang Ampa buat itu Boleh lepas Daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala Itu firman Allah dan persukakan oleh wahai Muhammad segala orang kapiah itu dengan azab yang sakit pada dunia yang ni dengan bonoh dan tawat dan akhirat dengan azab neraka dia bagitahu dekat mereka tolak Islam atas dunia kita perang mereka dan mereka terpaksa menanggung susah akibat perang dan kalau sekiranya depa tolak Islam akhirat depa di neraka tidak ada peluang untuk masuk syurga Allah. Depa bagi tahu kat depa benda ni. Senang, sangat tu senang. Pasal apa? Pasal orang Arab dia faham bahasa Arab. Orang Arab Quraisy bangsa Nabi Muhammad, Nabi Muhammad pun bangsa Quraisy. Abu Jahal, Abu Lahab apa semua pun bangsa Quraisy. Jadi bila baca ayat Quran depa faham. itu bahasa depa. Bila dengar ayat Quran tu dia faham dan dia boleh pikir. dan dia boleh buat pertimbangan dan dia boleh tahu betul ke tak betul. Apa hak dia dengar? Mana orang yang tidak boleh terima ayat Quran walaupun hati dia kata betul, dia tak nak terima ayat Quran. Adalah kerana ego dan sombong. Maka wajar mereka ini diperangi. Pasal apa? Perjadi apa faham? Tapi saja buat-buat tak faham. Allah Subhanahu wa taala marah sungguh kepada orang pagan tiba-tiba saja buat buat faham. Begitu. Maka tempoh empat bulan itu memadai untuk depa ambil faham dan membuat keputusan. Firman Allah illan ladzina ahatum minal musyrikin. Summa lam yanqusukum shay'an wa lam yuzahiru alaikum ahadan fa'addimu ilaihim ahdahum ila muddatin melainkan segala mereka yang kamu telah berjanji daripada segala musyriki kemudian tiada mengurang mereka itu akan akan kamu suatu daripada perjanjian dan tiada menolong mereka itu atas kamu akan seorang kafir maka sempurnalah ulimu kepada mereka itu akan perjanjian mereka itu hingga sampai masa mereka itu jadi itu dia Tuhan kata dalam ayat ini dia kata kalau sekiranya ada di kalangan kafir aku buat perjanjian dengan Nabi Setelah diberi tempoh masa untuk mereka fikir selama 4 bulan Mereka ni merupakan orang yang patuh kepada janji Tak nampak tanda-tanda kata mereka nak lawan Nabi Tak nampak tanda-tanda kata mereka ada buat pakatan sulit dengan musuh-musuh Nabi Kalau mereka ni dalam tempoh 4 bulan Mereka patuh sungguh kepada perjanjian yang mereka buat dekat dengan Nabi Tuhan kata sepulang dekat Nabi lah Kalau Nabi nak extend lagi masa dekat mereka Nabi boleh kalau Nabi nak tambah 4 bulan Nabi tambah lagi 5 bulan misalnya Masa untuk mereka fikir Sama ada nak masuk Islam ataupun tidak Hak mana yang track record dia cantik Hak mana yang record dia bagus Hak mana yang memang tak nampak tanda-tanda nak lawan Nabi Nabi boleh panjangkan tempoh masa untuk mereka fikir Sama ada nak masuk Islam ataupun tidak Iaitu dia kata Banu Humairah Ada satu kumpulan Arak mereka ni tangan sungguh dengan Nabi taat sungguh dengan Nabi tak masuk Islam tapi hormat sungguh dengan Nabi ada satu kumpulan iaitu satu kampung daripada Kinana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam percukup janji mereka itu 9 bulan lagi Nabi extend bagi jadi 9 bulan masa untuk mereka fikir sama ada nak masuk Islam ataupun tidak sebab mereka itu tiada mengerjakan perbuatan yang membatalkan janji bersalahan dengan musyrikin Makkah ha, dia kata Buat oh, musyrik Mekah ni cukup teruk. Buat juga perjanjian dengan Nabi tetapi membatalkan mereka itu perjanjian dengan Nabi iaitu dengan muafakah Banu Bak yang masuk dengan ia dan Banu Khuza'ah yang masuk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjanjian yang diperbuat dengan Quraisy Mekah tahun perang Hudaybiyah, yakni atek berhenti perang 10 tahun. Oh dia kata musyrikin Mekah mungkir janji. Depa janji kata depa tak mau lawan nabi tak mau buat benda tak elok dekat nabi semua janji semua elok. Tiba-tiba tengok-tengok depa pi pakat dengan Banu Bak. Pakat dengan Banu Bak dan Banu Bak telah serang dan bunuh Banu Khuza'ah. Banu Bak geng dengan musyrikin Mekah. Banu Khuza'ah geng dengan nabi musyrikin Mekah dia tak serang Nabi tapi dia pakat dengan kawan dia dia serang orang hat kawan Nabi. Ojah. Oh, Ini menjahat. Nyong katak baling batu sembunyi tanah. Dia dalam di sebalik penjajahan ni. Tapi nama dia tak naik. Nampak orang lain yang jahat. Orang duk nampak Banu Bak yang jahat pasal dia serang Banu Khuza'ah. Tapi sebenarnya dalam kepada Banu Bak ialah kafir musyrikin Mekah depa yang main peranan piatok orang ni semua bagi serang orang kuat nabi sallallahu alaihi wasallam maka perbuatan ini diketahui oleh nabi sallallahu alaihi wasallam Eh? aman padanya manusia iaitu tahun yang ke-6 sedangkan mereka dah buat janji dah pada perjanjian Khudairiyah pada tahun yang ke-6 hijrah mereka tidak akan buat apa-apa pada Nabi dan pada orang yang sokong Nabi tiba-tiba dia pergi buat kerja macam itu ini. ini semua kerja mukir janji Nabi dan Allah SWT cukup marah dekat orang yang mukir janji Firman Allah bahawasanya ta Allah Taala itu kasih dia kepada segala orang yang takut Allah Subhanallahu wa ta'ala dengan sempurna janji. Ah Tuhan suka Jika orang yang jaga janji. Bila buat janji, dia pastikan sedaya upaya dia tunaikan janji. Allah suka oh, orang-orang yang macam ni. Firman Allah fa idzan salahal ashhurul hurub faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum wahuzuhum wahsuruhum waq'udulakum kull marsan maka apabila habis bulan Muharram awal tahun bagi tahun yang ke-10 Hijrah Iaitu kesudahan masa yang diberi tempoh 4 bulan daripada bulan syawal tahun yang ke-9 hijrah. Maka bunuh oleh kamu akan segala kapiah musyrikin. Di mana tempat yang kamu dapat mereka itu. Dan tangkap oleh kamu akan mereka itu. Dan tahan oleh kamu akan mereka itu pada pada dalam qala'ah. Yang dalam kubu perang ataupun dalam kotak, dalam jelan. Ha? Bila tamat tempoh empat bulan yang dibagi dekat mereka untuk fikir sama ada nak masuk Islam ataupun tak Tamat tempoh empat bulan diperang dengan mereka Hak mana boleh tangkap-tangkap, tangkap pun tangkap, tangkap, dalam jil Dan duduk jaga oleh kamu bagi mereka itu pada tiap-tiap jalan Jangan diberi keluar masuk sehingga berkehendak mereka itu Yang dikapiang itu kepada Islam Ataupun bonok sahaja Perintah pada awal-awal Islam dulu Perintah mereka mesti kena masuk Islam Tuan-tuan, dia kaedah pendidikan Kaedah pendidikan ini kadang-kadang Paksa menjadi satu kewajipan. Kalau sekiranya tanpa paksa tak boleh mendidik Maka paksa itu wajib Dalam Islam dia ada kaedah dia kata malah yatim mulai wajib indah dahi, fahuwajib benda yang kalau tak buat dia tak sempurna perkara wajib, maka benda tu menjadi wajib. Kita nak semayang, semayang ni wajib. Kita tak boleh semayang kalau tak ada ayam semayang. Sedangkan ambil ayam semayang, asal-asal hukum dia sunat aja siapa nak ambil ayat semayang sunat tak ada apa dia ambil ayat semayang sunat tapi oleh kerana nak semayang oleh kerana nak buat benda wajib semayang ni nak kena ada ayat semayang ayat semayang yang hukumnya sunat jadi wajib wajib kerana nak buat semayang yang wajib kalau kita nak didik anak kita nak pergi jadi manusia Islam beriman pada Allah kita nasihat elok-elok tak boleh tak jalan nampak bodoh ni jenis nasihat tak jalan Melainkan dengan paksa baru dia nak buat benda hak kita nak suruh buat. Maka paksa itu menjadi wajib. Dia lebih betul. Nah, orang dia kata, eh, saya tak payahlah anak saya, saya, saya, saya, saya, saya ni. Perempuan ni duk suruh pakai tudung. Dia tak pakai tudung. Nak paksa pun macam duk kata lah. Dalam Islam dia kata tak boleh paksa. Eh? Silak dia, silap. Nu no, ayat la ikrah hafizin no. tidak ada paksaan dalam agama tu dia pergi pakai ayat tu, tak mahu nak paksaan nak pakai tudung. ni orang kata mengaji tak habis dia tak reti ayat tu berkenaan dengan apa turun pasal apa-apa, dia tak reti dia pakai pegang zahir makna ayat tu yang tu, dia duduk usung sana sini duduk baca ayat tu dekat orang, ni orang tak faham dia kata katalah ikrah hafidin. Tak ada paksaan dalam ugamah. Jadi saya ni pun tak payah dayalah. Saya mah anak saya ni pakai tudung. Tapi dia ya, tak ada ugamah kata tak boleh paksa. <laughs> saya pun tak paksa. Dah. Ugamah dia ada kaedah dia pula. Dia kata tidak seperti ada satu benda yang benda tu awalnya tidak wajib. Tetapi oleh kerana nak menyempurnakan benda wajib kena ada dia, maka dia jadi wajib. Kita wajib kena paksa anak kita buat benda agama, Wajib kena suruh dia semayah. Wajib kena suruh dia tutung awal. Wajib hukum dia. Sebab apa? Sebab kita nak buat benda yang Allah suruh. Tak ada pilihan. Melainkan mesti kena buat. Ini kaedah yang ada dalam agama Kita tentang masalah kita hari ini ialah. Kadang-kadang orang ulamah sendiri. Dia di pusing benda ni, dia di putar benda ni sampai pening hari kita. Tak takut ke Tuhan sungguh. Ni ayat yang kita nak baca ni surah Tawah ni kita akan jumpa ni tak lama. Lepas ni kita akan jumpa satu ayat. Tuhan kata, kata, وَلَا تَشْتَرُ بِآيَاتِ ثَمَنًا قَدِيلًا Tuhan kata, jangan ada di kalangan orang Islam ini yang cuba nak jual ayat Quran dengan Allah sikit. Jangan ada orang Islam ni kerana nak dua, tiga ribu sebulan, dia pijuat ayat Quran. Dia pimpusin ayat Quran, ikut lagi macam mana dia suka. Jangan ada orang buat kerja macam ni. Tuhan kata orang yang buat kerja macam ni, tunggu. Aku sediakan paket azab yang cukup taksyat dekat dia di hari akhirat esok. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah s.a. Kita gini tuan tentera. Kita ni mau pegang satu. Kita pegang amanah dengan Tuhan bercakap lagu macam tuhan suruh. macam tu aja. Ya? Tak mana pun, tang mana pun dalam suasana macam mana pun kita bercakap macam Allah Tuhan suruh. Nabi Musa dengan Nabi Harun, Tuhan kata dekat dua-dua nabi ni, "Idh haba ila Firaun innahu tagha. Faqul lahu qawlan layinan la'allahu yatzakkaru aw Tuhan kata, "Wahai Musa, wahai Harun, Izhaba ila fir'aun dua-dua empat pi jumpa fir'aun innahu ta'ah karena fir'aun ini melampau sangat dia ni fakula lahu qawla layinat tapi bila sampai depan fir'aun cakap dengan lemah lembut Tuhan kata la'allahu yatazakaru awyaksha mudah-mudahan dengan lemah lembut kamu itu fir'aun teringat juga dekat Tuhan ataupun seboleh-bolehnya dia takut pada Tuhan Sedia. maknanya Fir'aun um tu Allah suruh Nabi Musa dengan Nabi Harun pergi jumpa dia, pergi bercakap depan dia, cakap elok-elok, jangan tengking tengking dia, jangan jagah-jagah dia jangan cakap elok-elok dengan -elok dia, dengan satu selamat, mudah-mudahan dia faham apa yang kita nak bagi tahu dia mudah-mudahan tak banyak sikit cuit hati dia mudah-mudahan tak banyak sikit mengingatkan dia Mudah-mudahan tak banyak sedikit mengurik keinsapan pada dia. Sedikit yang kita boleh insafkan dia tu dengan izin Allah Subhanahuwataala. Sedikit yang kita boleh insafkan dia tu besar kebaikan di sisi Allah Subhanahuwataala. Ini kaedah dakwah. Ini kaedah dakwah yang ditunjuk oleh Quran, yang ditunjuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kena faham semua kaedah ni. Yang penting, dakwah islamiah sampai dekat semua orang tanpa kecuali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka orang-orang kafir musyriki ini, ini, diberi tempoh yang cukup untuk mereka fikir. Selepas tempoh itu, kalau tak boleh fikir juga, masih nak sembah sokong lagi. Tuhan akan terperang dengan mereka ini. Perang, hak mana bunuh, hak mana tak bunuh tangkap tawan bagi lagi pengajaran kat dia suruh dia berubah. Kalau dia tak mau berubah juga, last sekali dia kata bunuh dia. begitu Fa in wa aqamu solah wa adu zakah, maka jika taubat mereka itu daripada kufur dengan masuk Islam dan mendiri mereka itu akan selah yang 5 waktu dan mengeluh mereka itu akan zakat harta maka lepas oleh kamu akan jalan mereka itu ha? bagi kebebasan mereka betul mereka tak mahu terima Islam perang dia ledak perang tangkap tangkap mereka poh dalam satu tempat tahanan dalam tempat tahanan tu bagi paham dekat mereka lagi pasal apa kami mahu hampir masuk Islam kami bukan paksa untuk kepentingan kami Kami tak tak boleh apa Kalau hampa masuk Islam Kami ajak hampa masuk Islam Kerana nak hampa selamat di akhirat itu. Baca ayat Quran dekat mereka Bagi mereka apa? Mereka harap Mereka boleh faham baca ayat Al-Quran kat depa hari-hari bagi depa dengar mudah-mudahan depa boleh terima kebenaran bila depa terima kebenaran depa masuk islam tuhan kata fa khallu sabilaum maka bebaskan depa jangan duk tahan dah depa pasal depa sudah jadi orang islam dan janganlah kamu lintang galang mereka itu dengan bonoh atau tawad atau samun rampas dan sebagainya dia tak terima islam jangan duk buat apa dekat dia kerana mereka itu sudah islam sama seperti kamu juga dia Firman Allah innallaha ghafurur rahim bahwasanya Ta Allah Taala amat amat mengampuni lagi amat rahim lagi amat penyayang Tuhan ni dia bukan suka nak hukum orang Tuhan ni bukan matlamat dia nak buang orang dalam neraka Tuhan ni nak bagi pengampunan dan nak limpahkan kasih sayang pada orang Kita jangan salah faham sama dengan undang-undang Islam Undang-undang Islam bukan matlamat nak hukum orang Bukan matlamat nak kerat tangan orang. Bukan matlamat nak pancung orang. Bukan matlamat nak sebat orang. Itu bukan matlamat undang-undang Islam. Matlamat undang-undang Islam ialah nak bawa kesejahteraan pada orang. Kita tak mahu masyarakat kucar-kacir kerana jenayah yang meningkat. Tak nak. Siapa suka harta dia dicuri ni tempat saya duduk taman sepadul rumah sahabat saya jiran tak jauh rumah rumah saya Manager tank pulak lagi dia ni 3 pagi lepas rongkah pintu masuk pukul 3 pagi lepas rongkah pintu masuk buah pisau di tengkor ni ambil pihak duit ringgit berduit selin pergi kutip habis sampai barang kemas semua kutip habis semua tambat pulak lelaki bini anak-anak semua tambat habis ambil kunci rita pergi lempar dan kelapa sawit suka ke kita rombak macam ni ke kita tak ada manusia yang waras fikiran Dia yang suka orang buat lagu itu dekat dia Dekat harta benda dia Bukan senang dia nak dapat duit Kerja tolong empat kerat Peluh, merecik, turun dan sebagainya Punyalah buat kerja nak cari rezeki Rezeki untuk makan minum dia, anak pinak dia Tiba-tiba senang-senang orang main pecah rumah Masuk balai harta benda dia habis semua Siapa suka benda macam ni jadi? Maka Islam tak mau orang kena macam ni. Islam memperkenalkan undang-undang dia. Islam nak jaga harta benda kita. Islam nak jaga maruh kita. Islam nak jaga segala apa yang ada dekat kita. Takkan kita tak suka orang nak jaga kita? Ini pula Allah nak jaga kita. Takkan kita tak suka Allah jaga kita? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Inna Allah aghafurur rahim. Bahwasanya Allah maha penampun. Lagi Allah maha rahim. Maha penyayang. Tuhan sayang kita. Tuhan suruh kita ikut apa yang dia kata. Tuhan nak jaga kita. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa in ahadun minal mushriki hatta yasma' kalam Allah. Dan jika seorang daripada kafir musyrikin yang membatalkan perjanjian dan lepas empat bulan tempoh itu minta aman akan dikau, maka beri aman olehmu akan dia. Tonton tengok ni Islam. Lepas tempoh empat bulan, kalau sekiranya depa tak masuk Islam juga lagi. Lepas itu, bila kita nak serang mereka, mereka minta. Minta jangan serang kami. Minta perlindungan daripada kita. Minta tidak ganas. Minta tak cabar kita. Minta tak ajak kita nak bergaduh dengan mereka. mereka. tak ajak. Sebaliknya dah habis tempoh 4 bulan. Minta tak boleh lagi nak buat keputusan untuk nak masuk Islam. Tuan-tuan, kerja nak tinggal agama ni bukan senang. Tuan -tuan. Eh, jangan buat apa-apa. Tinggal agama ni bukan kerja senang. Satu orang Hindu nak tinggal agama Hindu nak masuk Islam. Bukan senang, betul. Dia bukan tinggal agama saja. Dia kena tinggal keluarga, dia kena tinggal cara hidup dia, dia kena tinggal budaya dia, dia kena tinggal pakaian dia, dia kena tinggal segala galanya nak masuk Islam. Bukan senang dia nak tinggal agama lama nak masuk Islam. Empat bulan ni kadang-kadang tak cukup bagi sesetengah orang. Dia celik-celik mata tengok mak dia, tengok pak dia, ugama, ugama sebab cokong Tiba-tiba sampai satu peringkat kerana pergaulan dia berkawan dengan budak Islam sana sini dan sebagainya Budak Islam dia kawan pula, budak, budak baik Dia kagum dengan kawan dia hak Islam ni dari segi perangai, dari segi akhlak, dari segi ilmu Dari segala segi, dia berasa kagum dengan kawan dia ni hati dia ni hati ni rasa nak masuk Islam sangat-sangat tapi bila dia fikir mak dia dia fikir bapak dia dia fikir ramai lagi orang-orang yang jadi adik-beradik kawan-kawan rapat dia yang ugama lama dengan dia dia nanti saat dulu nanti saat dulu nanti saat dulu orang macam ni bila Nabi bagi tempoh dekat dia 4 bulan 4 bulan dah tamat dah nak kena perang dengan dia dia main jumpa Nabi SAW dia minta pelindungan daripada Nabi dia kata, saya tak ada niat nak lawan Islam. Saya minta perlindungan, tolonglah jangan buat apa kat saya lagi. Apa tindakan kita nak buat dekat depan ni? Dia kata, maka hendaklah beri aman oleh mu'akan dia. tu dia Islam tu. Islam ni bukan ugama nak balas dendam. Islam ni bukan ugama nak buat orang. Islam ni ugama nak sayang orang. Islam ni ugama nak tunjuk kata kita mau dekat orang. Islam ni agama nak ajak orang semua jadi orang. Pasal sebahagian daripada orang hari ni dah jadi menantang. Islam nak bawa semua manusia jadi orang balik. Ada kemanusiaan dalam diri dia. Ni Islam, dia kata. Hingga dengar akan kalam Allah Ta'ala, yakni Quran, mudah-mudahan Islam dia. tu dia Tuhan kata macam tu. Kalau kita dah sampai peringkat, nak serang dia, dia minta tangguh. Nanti Islam, bagi tangguh dekat dia bawa dia mai. Kita terang dekat dia satu-satu, terang dekat dia satu-satu, bagi keyakinan dekat dia. Kalau hang masuk Islam, hang tak sorang. Kami semua ni jadi sedaraan. Kalau hang masuk Islam, hang tinggal keluarga hang, hang jangan bimbang. Kami ni macam keluarga hang. Kasenang nak nak buat tu. Cakap boleh, nak buat tu. ingat tahun bila dulu dekat masjid Sungai Rambai dulu sekali nak Cina. ...diduk orang mengamuk depan pintu pagar itu dah setahun lepas ke dua puluh lepas macam tu. Kan ada ingat sekali satu malam. Kita habis-habis mengaji di masjid tengok orang duduk rumun depan pintu pagar Nggak dapat tu jawab apa tu tu. ada seorang lari main abang dia kata Ustaz. Ustaz ni anak Cina ni. Awak lah. Dia duduk main maki mahu kita ni. pokok buat mengaji ni semua baru sudah dengar cerita sini normal duk <laughs> nampak anak jina ni kaduk halu-halu ialah ya tuan islaan dia tak ada turun pergi tengok dia turun pergi tengok tanya apa pasal tanya dia oh dia marah dia kata dia masuk Islam ni anak jina kan? dia kata dia masuk Islam kerana ada satu cikgu di sekolah menengah dia dulu duk ajak dia masuk Islam duk Islam bagus lah apalah semua lalu-lalu guna ni dia dah terkenakan dengan cakap cikgu Islam ni maka dia kata dia pun masuk Islam cikgu lah bawa dia pergi dekat peristi makasa sana sini masuk Islam apa semua dia dah jadi orang Islam dia Bila dia masuk Islam dia kata mak dia semua buang dia tak mau dekat dia. Semua adik beradik tutup pintu bila dia pergi ke rumah tak mau tengok dia. Dia saya tak ada siapa saya tak ada kerja saya tak ada siapa-siapa nak jaga saya dia kata saya pergi rumah cikgu ni yang ajak saya masuk Islam ni saya rumah dia kereta dia ada dia suruh anak dia apa dia tak ada cikgu ni suruh anak memang kata tak ada kereta dia ada dia kata siapa nak jaga saya ni dia kata saya semua keluarga dah buang saya tentu boleh nampak dah, matalah dia Ah sudah kata. kita buat kerja tak kita buat kerja sekeras kita buat kerja ajak dia masuk Islam lepas tu kita tak mau jaga dia Islam ni dia suruh kita ajak orang masuk Islam lepas tu kita kena terima dia jadi sedara kita kita ajak orang masuk Islam bila dia masuk kita nak tebut lari tinggal dia dia nak doangnya siapa, dia keluarga semua dah tak ada orang entah nampak? ini masalahnya berbeza dengan Kristian Berbeza Dengan Kristian Lepas cari orang masuk Kristian Dalam gereja atau macam-macam benda ada Lepas bagi budak-budak yang masuk Kristian ni Seru buat kerja Bagi gaji pula lagi Setidak-tidaknya Seru buat barang keras tangan apa-apa semua Keras tangan tu hantar Dia pasarkan benda ni Dapat duit di sini Masuk balik duit kat gereja Dan orang-orang Kristian -orang kuat Dari segi donation derma Dekat gereja ni Dapat kuat Gereja dia patari segi fund Duit banyak dia boleh bagi gaji tetap dekat orang hak masuk Kristian ni. Puak ni dah masuk Kristian, tak keluar dah daripada Kristian, jadi orang kuat pula Kristian. Tentar kita dah baca dah mukadimah hadis di masjid ni hak kuliah kita yang lepas. Cerita tentang satu orang ketua kaum pergi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam minta bantuan. Nabi bagi dekat dia kambing satu lembu. Ingat balik. Bagi kambing satu lembu dekat dia. Dia terkejut dia tak sangka Nabi nak bagi banyak macam tu. Dia pergi minta tolong, dia ingat tolong berpantap padat macam biasa. Nabi bagi kambing satu lembu. Dia balik-balik pergi dekat kaum dia dia kata apa? Ya qaumi aslimu. Dia kata wa qaumanku, jom masuk Islam. Dia kata. فَإِنَّ Muhammad. karena Nabi Muhammad ni yang kata Muhammad yang aku baru pergi jumpa dia ni yang kata Muhammad ni dia satu orang manusia yang apabila dia tolong orang dia seolah-olah tak takut miskin cakap tak? Dia kata lagi, kalau sekiranya siapa yang masuk Islam dengan niat di hati, not kepentingan dunia. Tapi selepas dia masuk Islam, selepas dia tahu Islam itu apa, dia akan sayang Islam. Lebih daripada dia sayang segala-gala benda yang ada dalam dunia. Jadi so, dia Islam yang sebenar kan? Islam dalam rupa yang sebenar macam tu. Kalau kita masuk Islam, masuk dalam Islam dalam rupa sebenar. Islam ni kita cukup sayang, kita sanggup kita menyewak kerana Islam. Masalah kita hari ni kita tak dapat tu gambaran Islam cantik tu tak dapat. Tak dapat. Sebahagian daripada orang Islam hari ni dia tengok Islam ni dia dok wah-wah lagi. Sampoih kedah Islam ni tadi Islam ni kadang-kadang kufedah putih ganas dia. Islam orang Islam sendiri rasa macam entuk. Macam mana kita nak bagi gambaran dekat orang bukan Islam kata Islam ni baik? Kalau kita sendiri pun tak faham sepenuhnya tentang Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Allah katakan, Kalau di kalangan orang kafir ni minta pelindungan daripada kita, Bagi pelindungan dekat dia. Dalam tempoh kita bagi pelindungan itu, Bagi lagi kefahaman Islam dekat dia. Maka mudah-mudahan Islam dia, Mudah-mudahan dia faham Islam. Dia jadi orang Islam. Summa abli'hu ma'amana. Kemudian, Persampailah olehmu akan dia. Akan tempat amannya. Iaitu kampung kaumnya supaya fikir yang rundin pada pekerjaannya jika ia beriman dapat aman dan pahala dan jika tidak beriman dapat binasa dunia dan seksa akhiratnya -akhir. Kita bagi dekat dia. Bagi dia reti tentang Islam. Bagi dia faham tentang Islam. Bagi elok-elok cukup-cukup dekat dia. Bagi semua benda ni. Bagi elok-elok dekat dia. Bila dia dah terima Islam. Dia dah faham Islam. Kita bawa dia pergi hantar balik dekat kampung dia. Kampung dia penduduk tak Islam lagi. Kita hantar dia balik di sana. Bila dia sampai di sana. Dia akan tolong sampai Islam. Bagi pihak kita. Dan, tuan kita ada satu sahabat. Untuk kerja... M.A.S. PINEC Malaysian Airlines System Kereta Ramah Di PINEC Nama dia Kamaruddin Dia Saudara Convert Masuk Islam Ada kalau kuliah kita di PINEC Di Brown Dengan di Jelutong Dia tiada Kamaruddin ni Daripada satu orang Bukan Islam Dia masuk Islam Tuan-tuan Saya malu pada dia Dia buat kerja Untuk agama ni Allah yang mengetahui dia dapat anugerah apa Ma'al Hijrah Maulud Nabi Kapal bawah ni Dia dapat satu anugerah Kerajaan Negeri Pulau Pinang Bagi satu anugerah Kerana menghargai Dia punya kesungguhan Nak bawa Islam Dalam masyarakat Masjid Kapitan Keling bawah menara Masjid Kapitan Keling tu Bawah menara tu Dia minta dekat masjid Dia nak buat pejabatnya Masjid Kapitan Keling bagi Tuh Kawasan tak besar mana tu, tuan-tuan pergi melawat, lah tak boleh lah, lah under renovation, masjid, siap lagi, ya? ha, siap dah, tuan-tuan boleh bicarakan. Bawah menara masjid Kapitan Kelim tu, dia buat office dia. Ini kerja 4-4 time, social obligation, dia kata ini tanggungjawab dia terhadap sosial masyarakat ni. ini tanggungjawab dia sebagai so, orang Islam, dia kata. Tuan, tuan masuk office dia, sabar kelengkapan office ada. Semua daripada mesin fotostat sampai fax mesin semua kelengkapan semua ada dalam tu dia buat kerja ada enggak? Dia dapatkan ni, risalah-risalah tentang Islam ni, dia dapatkan daripada pusat Ahmad Didat di South Africa no. Dia dapatkan, dia ambil masuk sukmai, dia minta, dia buat sorat, minta kebenaran daripada pejabat Ahmad Didat di South Africa. Minta untuk dia nak print lagi benda ni, nak memperbanyakkan kepada orang Islam. Kepada orang-orang yang duk ada, turis terutamanya yang duk ada di Pulau Pina dia dengan beberapa orang kawan-kawan dia aduh kerja jadi pembantu kedai-kedai main <tuk> di sekitar pit street ke apa, kedai di Tanjung tu, dengan kawan-kawan dia beberapa orang ni, contohnya tuan pergi berjalan ke ber tempat-tempat yang ada turis, yang ada pelancong mai ke Pulau Pinang ni, dia jumpa pelancong pakai perempuan pakai seluruh pendek pun dia bagi risalah, dia bagi dia bercakap tentang Islam, orang oh putih ni contohnya, tuan mereka dalam kosong tak ada apa dalam diri mereka ni bila orang bercakap tentang ni, dia berminat dia kata main pejabat dia. Main pejabat dia. Dia bagi buku lagi. Dia bercakap lagi dan sebagainya. Ada yang dandan masuk Islam. Depan dia buat ada. Bawa api. Bagi masuk Islam. Buat registration. Dia ada satu buku pula. Kepada orang yang masuk Islam ni. Tulis. Dia punya nama, alamat dia. apa Semua kontak nombor. Semua tulis. Setelah mereka ni masuk Islam. Mereka balik negeri mereka. Hak Perancis balik Perancis. Hak United Kingdom balik United Kingdom. Hak mana semua Jerman balik Jerman. Hantar postcard mai dekat dia. Minta lagi apa buku boleh baca dan sebagainya pergi tengok apa yang dia lakukan dia baru masih Islam dia boleh buat kerja macam muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah saya pergi dia segan kat dia malu kat dia. Punyalah dia buat kerja untuk agama kita ni agama kita daripada awal bagi dia agama Islam ni baru tapi dia buat kerja ni macam dia lama dah dengan Islam baru-baru ni masuk dalam TV rancangan apa? TV satu hiwal apa ha, rancangan hiwar dia masuk dia bercakap pasal Islam cakap Inggeris cakap pasal Islam Saya call saya Ustaz ni hari ni rancangan saya keluar Ustaz tengok saya tengok bertambah-tambah kita rasa kagum dekat dia dia boleh bercakap tentang Islam dia boleh cerita tentang cantik Islam ni kita nampak cantik itu Habis dia cakap tuan ramai pimpinan-pimpinan masyarakat, apa semua, pakat telefon dia. Pakat telefon dia just nak beri tahniah dekat dia. Dia tak minta orang puji dia, dia tak minta orang angkat dia, dia tak minta orang kata dia bagus. Tapi bila orang telefon, bagi sokongan dekat dia, dia semangat lagi nak buat kerja yang macam tuan dan Muslimah yang dirahmati Allah dia banyak lah banyak, sekolah pun biasa panggil dia turun, bercakap dan sebagainya dia cukup bagi, dia bukan sahaja satu orang yang mempunyai knowledge tetapi dia satu orang yang praktikan agama yang ada dalam dirinya muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah zaka bi annahum qaumul la ya'lamun. Bermula yang demikian itu. Dengan sebab bahwasanya mereka itu kaum jahil, maka tiada ketahui mereka itu agama Islam. Maka diberi dengar supaya ketahui mereka itu. itu kita dengan orang-orang yang tak fahami Islam ni tu, jangan nak sengit sangat. Jangan nak tunjuk kita benci sangat kat orang. Kita tunjuk kat kita ni suka kalau sekurang dia faham macam kita ah. Tunjuk kita sukakan dia Tuan-tuan, ada manusia suka orang benci ke dia Tapi mana-mana manusia pun Kalau orang tunjuk orang suka ke dia, dia kalah Kita kalau orang tunjuk Orang tunjuk ke kita, kita dia benci kita Kita nak tunjuk sepuluh kali kita benci dia Sampai bila tuan-tuan Kita nak tanam kebencian dalam masyarakat Tapi kalau satu orang tunjuk Dia baik dengan kita, dia suka sukakan kita, dia hormat kita Kita sepuluh kali dia rasa nak hormat dia Soal dia ada duit, dia kaya, dia punya pasir. Kita bukan nak dapat duit dia, bangsa niit pun. Tapi budi bahasa dia, akhlak dia, hormat dia pada kita, 10 kali kita nak balik-balik dekat dia. Demikian juga orang dengan kita. Kalau kita tunjuk sombong dekat dia, 10 kali dia tunjuk dia tak suka kita. Tapi kalau kita tunjuk kita suka dekat dia, kita sayang dia, kita nak dekati dia, 10 kali dia nak mendekati kita. Menteri ini Uga Maha Sultanah. Kita faham Uga Maha Ni elok elok Agama ini akan membawa kebaikan pada kita Dan kepada semua orang yang ada dalam masyarakat kita Namun mudah mudahan bila kita mengaji ini Mengaji ini menjadikan kita makin dekat dengan Tuhan Bukan kita mengaji Menjadikan kita makin jauh daripada rahmat Tuhan Kita mengaji Kita nak jadi makin dekat pada Tuhan Kita nak kemarin dan hari ini Hari ini lebih baik daripada kemarin Kita harap kalau boleh hari ini dengan esok Esok lebih baik daripada hari ini Ini kita nak baik dari segi ilmu, baik dari segi akhlak, baik dari segi meningkatkan amalan baik daripada semua sekali. Mudah-mudahan ya. dengan kerana itu kita hari ke hari kita makin dekat dengan Tuhan. Nah, ha? wallahualam. Selepas ini kita sambung ayat kaifa yakunu lil musyriki na'dun indallahi wa indar rasulih. Ha? ayat 7 daripada surah Al-Tawbah. Wallahualam. Surah al rahman Allah banyak ulang ayat tu baca hmm. apa dengan ayat-ayat yang aku turunkan ni apa nak dusakan itu ulang banyak kali oh, banyak kali dalam surah ar rahman kalau kita dengar surah ar rahman dibaca oleh Abdul Rahman Sudain Akbar. Ha? kalau boleh tak usah habis sampai subuh pun tak apa kalau dia semayang insya baca ayat tu suruh dia baca sampai subuh kita tanggup berdiri pasti sedap ayat tu ayat tu dibaca oleh orang yang sedap surah so, dan ayat ayat Quran memang sedap kenapa mesti apa persoalannya pasti apa Allah ulang ayat yang sama sampai beberapa kali Pasti Allah Subhanahu wa ta'ala tahu berapa ramai manusia yang ada dalam dunia ni yang mengaku Islam tapi dustakan -du juga ayat Al-Quran. Sebab itu Tuhan ulang. Nanti kita dibaca satu hadis Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dia bila dia bercakap satu benda dia suka ulang banyak kali sehingga ke isteri dia Aisyah biasa setuju dia Aisyah kata ya Rasulullah baca apa kamu ulang benda tu banyak kali Nabi kata kerana takut nak orang betul-betul faham apa yang aku kata Itu kaedah benda itu kaedah kita mengajar kalau satu benda kita ulang kita ulang kita ulang, kita ulang tu bukan kerana kita gagal tapi kerana apa supaya benda tu kita sekali katuk dia dekat sikit apa dua kali katuk tiga kali katuk empat kali buka kedek makin dalam makin dalam makin dalam benda tu orang ini lama itu kaedah yang sebenarnya bukan Nabi saja Allah pun guna kaedah yang sama Nabi guna kaedah itu dan kita pun kena guna kaedah yang sama bahkan dalam doa Nabi kata doa kalau kita nak minta satu doa dekat Tuhan yang doa tu kita hajat sangat ada satu doa kita hajat sangat dengan doa tu. So, misalnya Allah bagi kita zakir. Hajat sangat kita ni nak baik daripada sakit. Maka doa yang kita hajat sangat ni, Nabi kata ulanglah tiga kali. Nabi kata. Kan. Kalau hak tu yang kita nak sangat, tiga kali ulang. 3 kali ulang. Mudah-mudahan bila banyak-banyak kali kita, Allah makbulkan doa kita. Allah makbulkan doa kita. Kalau Allah nak makbul lambat kerana sungguhnya kita minta, mudah-mudahan cepatlah Allah, Allah makbulkan doa kita. Nah, mudah mudahan Allah bagi taufik dan hidayah kepada kita semua yang baik daripada Allah, yang terbaik sinangka kita bangun dengan tasbih kafarah dan surah al-a'raf. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Thanks. اللهم صل على محمد من الأولين والآخرين وسلّم رضي الله تبارك وتعالى مسادنا أصحاب سيدنا رسول الله يعني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمده لله وابن عبويك يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد أبيه رسوله اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم وفقنا في الدين وعظم متاوي واهدنا صراط المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا تجنبه اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين العالمين. السلام عليكم